35. Дас і Бос повернулися всередину, під'їхав Волслі. Не здавайся, закляк на місці відчоку. Ви мусите поговорити зі своїм батьком, сказав я. Переконайте його лишатися осторонь. Можна зателефонувати йому звідси. Марно, нарешті сказав сержант. Ви бачили, як відреагував Дас. Батькова реакція буде такою самою. Я стукнув долонею по капоту автомобіля. Ми отримали наказ нічого не розповідати про гірчичний газ, ні Дасу, ні будь-кому іншому. Але родина – це родина, і це буде не вперше, коли ми не виконували безпосередній наказ. Потрібно сказати йому, що саме це за загроза. Розкажіть йому про газ. Не здавайся, похитав головою. Надто пізно, промовив він. Протест на Майдані починається менше, ніж за годину. Якщо батько таки планує йти, він вже вийшов із дому. «Байдуже, – наполягав я. – Знаю, – погодився він. – Мушу спробувати. Двері Дасового будинку були й досі відчинені, і, не здавайся, поквапився всередину. Я запалив сигарету і спробував не звертати увагу на судоми в руках і ногах. Думки мої повернулися до Гурунга. Він десь там, можливо, лише за кілька миль звідси, планує фінальний акт помсти, удар по людях, які нічого не підозрюють. «Ні, не планує». Людина з таким досвідом і можливостями, як у гурунга, вже давно склала план. Лишилося тільки втілити його. Що ж до Макгіра, варто було подумати про його долю, як у мене скручувало шолунок. Сподіваюся, що Гурунг убив його швидко. Хоча з попередніх убивств було видно, що це не так. Водночас настирливий звинувачувальний голос у мене в голові ставив під сумнів мої дії. Коли Макгір отримав записку, я мусив швидше зрозуміти, що щось не так. Чому ми не стежили за дружиною Макґіра? Із будинку на світло вийшов не здавайся. Його обличчя сказало все, що потрібно було знати. Його батько вже поїхав на демонстрацію на Майдані. «Сідайте», – скомандував я, викнувши недопалок. «Я обіцяв Таггарту, що повернуся зі звітом на Лал Базар, але це не означає, що і ви мусите там бути». «Висадимо вас біля Майдану. Може, вдасться відшукати батька». Дороги були заповнені, як і завжди останнім часом. Автомобіль повільно просувався перевантаженими вулицями на північ до Майдану. Цілу дорогу я тервенев, намагаючись відвернути думки «не здавайся» від батька. Але більшість часу хлопець усе одно дивився у вікно. «Ночиста черниця кармелітка». Люди стікалися на широкий відкритий Майдан, і ясно було, що ця демонстрація зовсім іншого масштабу, ніж усі, що відбувалися протягом останніх місяців. Із півночі та поромного причалу на заході сходилися тисячі індійців у білому. Деякі перебували в піднесеному настрої, розмовляли і співали, але більшість мовчали, їхні обличчя напружено застили. Урядові війська, які підвозили вантажівками, насторожено оглядали зі своїх позицій парк, але спробу тручатися не робили. Хоча народу прибувало, та й неясно, що могли б зробити вояки, навіть якби захотіли, окрім того, щоб відкрити вогонь. Не здавайся, наказав водію зупинитися на перехресті Чоурінга і у роуд Хай щастить, побажав я, коли він виходив, і попросив водія тримати курс на примчанд борал -стрит. Перш ніж їхати на Лалбазар, потрібно було ковтнути гарбузового напою. Обличчя лорда Таггерта набуло кольору і виду грозової хмари. Від його звичайного флегматичного спокою не лишилося і соліду. Доки я звітував про ранкові події, він міряв кабінет кроками зі швидкістю та невпевненістю майбутнього батька. Адже ж він уже знав, що Горунга ми впустили, і Макгіра також – Усе це виклав йому майор Доусон під час короткої 30-секундної телефонної розмови, а мені облишив переповісти деталі. Що тепер? запитав він. За п'ять років, що я його знаю, це вперше, коли він розгубився, і це викликало тривогу в нас обох. Так гард був мислителем, шахістом, який міркував на кілька ходів уперед і бачив сенс у цілому полотні, доки інші помічали лише заворушення в центрі. Але в ситуації з Горунгом і гірчичним газом він був таким же сліпим, як і всі ми. Я сказав йому те саме, що й Доусону до цього. Скасуйте заходи принца. Ви знаєте, що зробити це ми не можемо. Лишається тільки один єдиний варіант – розігнати протестувальників силою, якщо потрібно. Він зупинився і повернувся до мене. В голові у нього явно відбувався конфлікт, який відбився і на обличчі. «Дуже добре», – тихо сказав він. «Часу не лишилося. Повідомлю людям віце-короля, що потрібно розігнати НАТО. Скажу, що беру на себе всю відповідальність». Хоробре рішення. Одне з тих, і ми обидва це знали, яке може коштувати йому посади. В місті повно представників світової преси і світлини неозброєних протестувальників, яких розганяє влада, завтра будуть у газетах та кінохроніці. Саме цієї сцени Лондон і Делі хотіли уникнути за будь-яку ціну, і той, хто це санкціонує, дорого заплатить. Учинити так було правильно, втім... — Стривайте, — зупинив його я. — Я бачив ту юрбу. Вона надто велика. У нас людей не вистачить, щоб зрушити їх із місця. Доведеться звернутися до військових, а це означає залучити Доусона. Так Гард підійшов до столу і упав у крісло. Опанував себе, узявся за слухавку. «Поговорю з ним», – вирішив він. Я з полегшенням зітхнув. Хай би що там планував Гурунг, розгін натовпу – це вже хоч якась дія. Солдати, що розганяють демонстрантів, не дуже приємне видовище, але це набагато краще, ніж альтернатива у вигляді санітарів, що виносять цивільних, уражених газом. Так Гарт набрав номер комутатора і попросив з'єднати його з Форт вільямом Почулося клацання, коли оператор встановлював зв'язок, і комісар попросив перемкнути на кабінет Доусона. Я чекав, доки майор відповість. І тут у мене промайнула жахлива думка. Перед очима раптом постала картина. Вибух, солдати запанікували і відкрили вогонь по натовпу, вкритому завісою густого задушливого газу. Видіння пекла. Відповідь ще не пролунала, а я кинувся до столу Таггарта і натиснув на важіль на телефоні, обриваючись зв'язок. Таггарт підвів на мене лютий погляд. «Що за ігри, Семе?» «Не можна розганяти натовп», – сказав я. «Але ти щойно...» Гурунг про це подумав. Він знає, що нам знадобиться сила, щоб відігнати ДАСових протестувальників. Чи можна знайти кращий час для того, щоб випустити іприт, ніж той, коли світова преса спостерігає, як наші війська розганяють беззбройних демонстрантів? Солдати вирішать, що їх атакують. Деякі почнуть стріляти, і на наших руках лишиться кров. Навіть якщо ніхто не вистрілить, усі вирішать, що газ випустили саме ми. Таггард повільно поклав слухавку, усвідомивши весь жах ситуації. Він нахилився вперед і опустив голову на руки. А коли нарешті заговорив, я почув голос зламаної людини. «Що робити?» У мене пересохло в горлі. «Ми мусимо міркувати, як гурунг». Я поглянув на годинник. Менш ніж за годину Принц Уельський за розкладом почне свою промову в міській ратуші. Члени Конгресу зберуться на Майдані протестувати. Мить максимальної небезпеки настане, коли принц скінчить свою промову і відвідувачі почнуть виходити з ратуші, наближаючись до протестувальників. На місці Гурунга саме тоді я б і випустив газ. Потрібно вжити усіх можливих запобіжних заходів. Ви дійсно вважаєте, що він наважиться вбивати індійців? Не забувайте, що гурунг не індус, завважив я. Він не палець, і у вбивстві місцевого для Гуркха ніколи не було проблеми. Доказом цьому масове убивство в Амрітсарі 1919 року. Сумніваюся, що він переймається через те, що жертвами стануть і не лише британці, а й індійці. Ця думка ніби воскресила комісара. «Територію за брамою міської ратуші кілька разів перевірили на наявність вибухівки», – промовив він. Щодо принца, він вийде через чорний хід та поїде одразу до будинку уряду. Маршрут проклали обхідний, вздовж нього виставили охорону, подбали про автомобіль-приманку. Лишаються вулиці за муром, де закінчиться марш протестувальників. Гадаю, Гурунг спробує загубитись у натовпі. Віддам наказ нашим людям і військовим Доусона зупиняти і перевіряти всіх, хто хоч трохи схожий на непальця. Я кивнув, погоджуючись. Не дуже все це мені подобалося, але варіантів не було. «Поїду до ратуші», – сказав я. Інтуїція підказувала, що так чи інак усе скінчиться саме там.